Molts ja sabreu aquests darrers dies l'Escola Superior de l'Art i Disseny, la Llotja ha estat en primera plana de d'actualitat informativa amb motiu de la seva col·laboració amb Wikipedia. Durant aquest curs, set estudiants d'il·lustració d'aquest centre han fet per primera vegada les seves pràctiques professionals dins de l'associació Amical Wikipedia, amb l'encàrrec d'il·lustrar una trentena d'articles de la Wikipedia mancats d'imatge, entre els que trobem il·lustradors, polítics i escriptors destacats al segle XX, personatges de ficció i també il·lustracions sobre fenòmens geològics i pràctiques artístiques. L'Escola de Llotge s'ha convertit en una icona de l'art i el disseny en el poble de Sant Andreu i a la resta de la ciutat fet que ha motivat l'entitat de viquipedistes eh, doncs, per col·laborar amb, aquesta, amb aquest centre. Si realment la IOTJA es considera un referent artístic, és gràcies a les seves activitats culturals, però també a la seva extensa i qualitativa oferta educativa. En el reportatge d'avui parlarem en detall de la tasca d'il·lustració que han realitzat els estudiants de la Llotja a Viquipèdia, amb els propis protagonistes, i també entrevistarem a una de les seves alumnes perquè ens expliqui la seva experiència formativa en aquesta escola.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 Com ja sabeu, tot un bon pla és el informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, ben benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant d'un estudi elaborat per l'Ajuntament que retrata el perfil socioeconòmic de Sant Andreu. En un context cultural, sociopolític en què el concepte i el rol de les ciutats estan en discussió i autors com ara Edward Glaser emergegen com a nous gurus del coneixement, les URBs també recorren a la introspecció per detectar quines són les seves mancances estructurals i perfilar les estratègies per corregir-les. En cas de l'Ajuntament de Barcelona, la redacció d'un pla eh, per a incentivar la creació d'ocupació en 12 barris especialment complexos ha estat l'excusa per elaborar un estudi que permet fer una dissecció de l'estructura socioeconòmica dels deu districtes que administrativament configuren la capital. Uns trets distintius que, lluny de ser homogenis, presenten diferències palpables entre territoris. Sant Andreu té el percentatge d'immigració més baix, però també és el segon districte amb la renda més baixa. Amb un passat industrial pompós, la Fabra i Coats i la Maquinista, aquesta activitat conserva un cert pes als seus barris, però paral·lelament estan experimentant una reconversió molt intensa. Polígons, com ara el del Bon Pastor, s'estan reorientant i la construcció de la Sagrera hi tindrà un impacte brutal. I tal com ens deia la Cristina comença el nostre programa d'avui, avui parlarem de l'Escola Jotja, i és que la consciència del canvi social en el disseny també arriba a l'Escola Jotja. Doncs si l'Escola Superior de Disseny i Art i Otge de Barcelona vol fer-se present a la ciutat, tot proposant una reflexió a l'entorn dels canvis que experimenta la societat actual i la manera com les arts visuals, i més concretament el disseny, els reflecteixen. Amb aquest objectiu, organitza un reguitzer d'activitats que inclouen conferències, taules rodones i una exposició.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 Acompanyant aquesta trobada interdisciplinària del disseny i la comunicació visual s'inaugura una exposició de cartells de 52 artistes i dissenyadors d'arreu del món amb el lema Agitadors de Consciència Gràfica Compromesa. Una mostra única de 160 originals amb imatges que, a més de la seva vàlua artística, estan creades per a influir i agitar la consciència social mostrant el nou rol del disseny. Pots gaudir d'aquesta activitat fins al proper divendres, 11 de maig. És a dir, que encara us queden uns dies. I continuant parlant amb la, de l'escola Llotja dir-vos que la Jotja dibuixa per la Wikipedia en una col·laboració pionera al món. El projecte vol ser un precedent mundial per involucrar altres escoles d'art i disseny als projectes i fites del moviment Wikipè... Wikimedia. Ja s'han il·lustrat una trentena d'articles gràcies a aquest conveni de col·laboració. Un grup d'estudiants de l'Escola Superior d'Art i Disseny, la Jotja, han estat fent, durant aquest curs 2011-2012, les seves pràctiques professionals dins d'Amical Wikipedia, amb l'encàrrec d'il·lustrar els articles de la Wikipedia mancats d'imatges, entre els quals s'hi troben personatges destacats del segle XX i altres de ficció. També cal destacar les il·lustracions didàctiques sobre l'assecament del Mediterrani durant el període masinià fetes amb assessorament científic. La Viquipèdia té uns criteris estrictes per a la incorporació d'imatges i fitxers multimèdia per mantenir lliures els seus continguts i és que han de ser obres de domini públic o obres lliures que puguin ser reproduïdes lliurement per a qualsevol ús, també el comercial i de les quals se'n puguin crear lliurement obres derivades per tal de millorar-les o adaptar-les. És per això que moltes entrades de Viquipèdia no tenen una imatge perquè per molts temes no hi ha disponible una imatge lliure i un dels propòsits d'aquesta doncs, col·laboració és començar a omplir aquest buit. Totes les obres nascudes arran d'aquest projecte s'exposaran el dia 10 de maig a la llotja Sant Andreu a les 7 i mitja en un acte amb l'assistència de tots els participants i organitzadors. I atenció perquè em passen una, una nota de, d última hora. Atenció. Uh... Ah, bé, doncs que avui, aquesta tarda, comença la festa major del barri de Navas. I precisament doncs, demà el Joan, Joan Pallarès, historiador, que vam parlar aquesta setmana, doncs serà l'encarregat aquest cap de setmana demà, precisament, de fer eh, el, el pregó d'aquesta festa major de Navas, que comença precisament avui i s'allargarà durant les properes dues setmanes. Doncs ara, després de que hi hagi aquesta notícia d'última hora, continuem repassant d'altres informacions, dir-vos que demà realitzarà la festa del comerç just i la banca ètica. Doncs sí, demà dissabte de 10 del matí fins a les 2 de la tarda podreu gaudir d'una nova edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a la plaça Urfila. La programació que està en principi prevista és que a les 10 i mitja comencin els tallers sobre els urbans. Eh, ja a les 1 hores més tard, 11 i mitja, hi haurà una xerrada sobre finances ètiques a càrrec de Jordi Vila, que és el president de Fets. A les 12 i mitja hi haurà una lectura del manifest i ja a 3 quarts d'una doncs, un concert del grup la neurona Coixa. Eh, tota aquesta festa de el comerç just i la banca ètica està organitzada pel Consell de Cooperació i, Solidari i Solidaritat del districte de Sant Andreu. I també doncs, compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i del districte de Sant Andreu. D'acord, doncs, ah, doncs el que hem de dir-vos és que si voleu saber quina és la programació de la Festa Major del Barri de Navas el que heu de fer és entrar directament a la nostra web, allà trobareu aquesta notícia és www.rtp-iomitxefaima.com i tanquem els nostres titulars d'avui parlant de la Nau Ivanov que us ofereix aquest cap de setmana el Brick Art Project, què és això? Doncs la nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras 988 us ofereix en el marc de la nau espai contingut i durant tot el cap de setmana unes jornades artístiques multidisciplinàries organitzades per l'associació cultural Brick Art Project que neix com a una entitat cultural sense ànim de lucre per a la difusió de l'art des de l'artista. Doncs Bric és un contenidor de continguts. La nau es transforma a la vegada en un contenidor, en un Bric on els participants plasmaran els seus continguts a través de diverses disciplines. Arts plàstiques, teatre, dansa, vídeo, instal·lació, performance, música, fotografia, mostra de curtmetratges, Bric, la nau, espai contingut, conferències, activitats, exposicions, tallers, tot això és el que trobareu aquest cap de setmana si us acosteu a la nau Ivanov. Dir-vos que aquest Bric Art Project el projecte s'inaugura precisament avui a les set mitja de la tarda i que aquest cap de setmana el que heu de fer és acostar-vos a la nau Ipanov. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà escoltar una mica de música i ja tal i com ens deia la Cristina Panià i jo parlarem amb gent responsable d'aquesta escola, de l'Escola Jotja. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara! d'or i sang va trellar pissades en un drap un país no fa. ni banderes ni patrons poden igualar el que em fan sentir aquells rassons d'una marinada suau que de lluny em porta un cant al cor d'allà on jo sóc, d'un país arran del mar, de muntanyes altes i de valls que em fan somiar. Catalunya! Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble. Doncs i sí senyor, si vols saber tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu, el que has de fer és escoltar aquest programa, el programa informatiu de Ràdio Trinitat Vella, des del 91.6 de la FM, i ara, tal com ens deia la Cristina Beniello, parlem de la llotja. Doncs sí, ens hem de sentir molt afortunats de tenir a Sant Andreu l'Escola Superior d'Art i Disseny La Llotja i és que l'escola és l'escola d'art i disseny més veterana de Catalunya i a Espanya que data del 1775 i és una de les més prestigioses avui dia. Aquest centre públic que té dues seus, una a Sant Andreu i l'altra doncs, a Sant Gervasi i Bonanova ofereix estudis de grau universitari i cicles formatius de grau mig o superior en el camp de l'art i el disseny, que més endavant us explicarem de la mà d'un estudiant. Però el que ara sí us podem avançar és que el cicle de formació superior especialitzat en il·lustració que s'imparteix a Sant Andreu està d'enhorabona no només perquè ha complert ja 25 anys de, tra de trajectòria, que ja és una gran fita sinó perquè un grup d'alumnes ha il·lustrat per primera vegada una trentena d'articles de la Viquipèdia a través d'un conveni de pràctiques amb l'associació amical Viquipèdia des d'aquesta entitat s'han identificat imatges restringides per als drets d'autor i que probablement no es podran aconseguir si no, és, si no es creen de nou. Durant aquest curs, set estudiants han elaborat retrats de personatges de gran renom del segle XX, personatges de ficció i altres il·lustracions didàctiques. La veritat és que totes dues bandes han sortit guanyant, ja que els alumnes han treballat en un context professional real i professional, tal com hem dit, i alhora l'Enciclopèdia Lliure Catalana doncs, també s'han nodrit d'imatges que doncs, no tenia ha de ser una experiència increïble poder participar amb la Viquipèdia, però això només ens ho poden explicar doncs, els estudiants d'il·lustració que ho han viscut en primera persona. Com és el cas d'Albert Pons, que ha fet retrats d'escriptors i escriptores catalanes del segle XX. Hola, Albert. Hola, bon dia. Quan et van proposar il·lustrar articles per a la Viquipèdia, eh, com vas reaccionar? Home, doncs, va ser una sorpresa, uh -huh. perquè primer, la satisfacció eh, que t'escolleixin, en aquest cas de tutora, uh -huh. i segon, pues, començar a treballar encara, encara més satisfacció, no? molt, molt content, la veritat. Uh -huh. Tu has dibuixat a escriptors catalans com Josep Maria Folky Torres, Montserrat sí. Roig, Terence Simoix, Joan Perucho i Josep Palau i Fabra. Vas poder triar dibuixar aquests personatges o, o no? Doncs, doncs sí, en part, sí. Eh, el primer que que es va fer, va ser van, van deixar diferents temes sobre la taula, no? Uh -huh. I els alumnes podien escollir qualsevol tema. Uh -huh. Jo vaig escollir els retrats d'escriptors uh -huh. i crec que van proposar sis o set eh, escriptors. Jo vaig escollir cinc d'aquests sis o set. Uh -huh. Una mica també els que més potser s'adequaven, no? Una mica també a la teva pèrrica. Sí, a l'hora de buscar informació del, uh -huh. dels que vaig trobar més informació, més fotografies, doncs em vaig quedar amb aquests. Clar, perquè tu i els teus companys heu hagut de crear obres eh, pròpies, originals, i això és bastant complicat, la veritat. Llavors, imagino que la documentació gràfica ha estat clau per fer aquestes, aquestes obres. Eh, sí, és difícil això. Uh -huh. eh, jo el que vaig fer va ser, eh, tal com he dit, recopilar imatges, fotos uh -huh. d'escriptors d'internet, llibres, vaig donar també a la biblioteca, uh -huh. i a partir d'aquí doncs, crear una il·lustració, un retrat, a partir de totes aquestes, de manera que no s'assemblin molt a, a una en concret, però uh -huh. que s'assemblin una mica a totes, no? No fer una, una còpia. Clar. Uh -huh. Clar, crear crea tu la teva pròpia eh, obra. Uh -huh. Exacte. I en aquest procés així de creació, com us ha assessorat l'associació Amical Wikipedia? Bueno, doncs hem tingut una sèrie de reunions en les que anàvem mostrant el, el que anàvem fent als vosssos bàsicament i ells ens corregien. i si feia falta doncs, eh, ho tocàvem mateix o, o ens en poràvem a casa i ja ho fèem a casa uh -huh. i i bueno bàsicament en concret a mi el, el que em van dir va ser el que' dit aban que els retrats no siguessin un una còpia d'una fotografia, sinó que innoveix, que fes un, un estil propi... Uh -huh. Bàsicament no. I bé, bueno, hem treballat això a base de reunions amb, amb força i llibertat i bastant a gust. Uh -huh. I creus que aquestes pràctiques et serviran per afrontar millor el món laboral? Home, segur que sí. Eh, segur. Encara que, encara que en un futur no faci concretament això, igualment això t'ajuda a integrar-te en el món laboral i, i servirà a part per tenir currículum i també per agafar experiència. Uh -huh. Tal i com ara que acabes de dir, la feina que has fet et serà molt útil per tu, però també també serà de gran utilitat també per a la gent. Com et sents al veure que la teva feina comença a tenir com una repercussió social? Home, jo, jo crec que de, de, de la il·lustració això és el millor... El millor que té, segurament. La millor perquè, recompensa, no? Sí, perquè mm -hmm. que ho vegi tanta gent, pues, això dona molta alegria. I també molt content perquè a partir d'aquí, cada cop més persones pues podran seguir meus treballs si els ha agradat mm -hmm. i anar seguint-me, no? Ja tant sigui blog o o, o altres treballs o, o el que sigui. Sí. Mm -hmm. Hi ha molts professionals d'aquí de, de la il·lustració, no? Igual que tu, que també s'han format a l'escola de sí. De Llotja i que avui dia doncs, treballen en editorials, a la premsa, a la publicitat o, o inclús al cinema. Tu, després d'aquesta experiència professional, tens més clar en quin àmbit t'agradaria treballar? Eh, sí. Bueno, de fet, abans de, de fer aquest, aquesta feina, jo ho tenia bastant clar, potser. Eh, M'agradaria treballar en l'àmbit de la il·lustració de premsa, editorial, Eh, bàsicament poder publicar coses meves tirant sempre cap a l'humor gràfic, humor negre, potser, historietes. Però bueno, igualment realitzar retrats a mi m'ha agradat força. De fet és per això que vaig escollir aquest tema i bueno, encara i així mai se sap. No? Uh -huh. Doncs moltes gràcies Albert Pons per explicar-nos la, doncs, la tasca que ha realitzat doncs, per a Viquipèdia. A vosaltres. L'Albert Pons i sis companys seus han estat els primers estudiants d'art del món que han col·laborat amb la Viquipèdia. En Lluís Segovia ha fet retrats il·lustradors destacats al segle XX, com ara Fernando Crown i Lola Anglada, mentre que en Gerard Plans ha volgut fer retrats de polítics eh, espanyols del segle XX, posteriors al franquisme, com és el cas d'Adolfo Suárez i Leopoldo Calvosotelo. Una altra de les alumnes, la Jessica León, ha optat per dibuixar personatges ficticis, en Gandalf i en Légoles, que apareix en els llibres J.R.R. Tolkien. Són dos dels personatges més coneguts que ha fet la Jessica i ja per últim s'han realitzat il·lustracions sobre fenòmens geològics i moviments artístics de la mà d'en Pau Baí i Oriol Tuca. La col·laboració entre l'Escola d'Art de i Viquipèdia és una iniciativa pionera al món que s'anomena WikiArts i que està impulsada per l'associació Amical Viquipèdia, una entitat sense ànim de lucre formada per viquipedistes que treballa per estendre el coneixement en català a tots els usuaris i que també promociona i dona suport a Viquipèdia. Doncs realment, Viquipèdia és un dels llocs webs que més visitem per fer consultes i en el que tots ens sentim doncs, partíceps, ja que podem editar i millorar doncs, els continguts que hi figuren. Però també és important saber que les imatges i arxius multimèdia que es publicen a la Viquipèdia han de ser de domini públic o obres lliures que puguin ser reproduïdes lliurement per a qualsevol ús, inclús el comercial, i de les quals se'n puguin crear obres derivades per tal de millorar-les o adaptar-les és per això que moltes entrades doncs, de Viquipèdia no tenen disponible una imatge lliure i aquesta mancança és precisament la que vol solucionar l'associació amical Viquipèdia amb l'ajuda de, de l'escola La Jotja. Ara, tot seguit, en uns momentets, podrem parlar amb David eh, Gómez, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, que és doncs, el responsable de l'associació viquipedista de la que us parlàvem, que ha coordinat aquest projecte col·laboratiu. Hola, molt bon dia, David. Hola, bon dia. En el procés de creació de les obres que han fet els alumnes de, de la llotja, com han estat una mica les tutories o les trobades que, que has tingut amb ells? Bé, primer el que vam fer és uh, fer, fer uns encàrrecs uh, a partir de, de, de coses que... En, havíem detectat que faltaven a Wikipedia imatges uh -huh. no? i hem de fer uns encàrrecs ajudats per diferents wikipedistes i llavors a partir d'aquests encàrrecs el, una mica vam adequar a, a, a, a, a l'enfoc que cada estudiant tenia i, i a les seves capacitats com més orientat a, a el, per exemple al retrat o, o a fer una il·lustració més didàctica i així, o sigui, una mica en funció de la els diferents encàrrecs que havíem definit, ells van, van escollir i ajudar a escollir. I a partir d'aquí doncs, cadascú va fer primer una fase com de documentació eh, i després hem anar fent el seguiment, ens van ensenyar els esbussos que havien fet, eh, vam fer algunes, algunes correccions i hem fet algunes reunions així de seguiment i també hem tingut contacte per correu electrònic uh -huh. entre mig de les reunions, diguéssim. Quins criteris d'alguna manera heu demanat als estudiants d'il·lustració perquè les seves obres encaixin dins del context eh, enciclopèdic? Doncs, doncs com tu dius, és un context enciclopèdic uh -huh. i per tant una enciclopèdia és un lloc on on les il·lustracions eh, il·lustren un, una explicació de text uh -huh. i han de ser de tipus informatiu o didàctic. No, no, no és un lloc on on fer una, un treball artístic de tipus com expressiu, per exemple, o de tipus en què l'il·lustrador fa una interpretació personal, diguéssim, d'una cosa, no?, que seria una altra, podria ser vàlid per un altre cas. En aquest cas hi havia aquest element psicopèdic no? enciclopèdic que acompanya un text i, i que les il·lustracions doncs, han de tenir aquest caràcter, no?, Mm -hmm. Evidentment, per exemple, per als personatges històrics doncs, havia de ser una il·lustració que, que, que fossin reconeixibles eh, per, i per a les il·lustracions com les que hi ha hagut de geologia doncs, ha de ser una il·lustració que ajudi a entendre aquell fenomen. No? Mm -hmm. És important dir que els estudiants d'il·lustració, a més d'elaborar obres pels articles de la Wikipedia, també han hagut a publicar-les eh, al fons multimèdia de Wikimedia Commons, amb llicències lliures. És veritat, així, això? No? Sí, sí, sí. El, uh -huh. La Wikipedia... Uh, les wikipèdies, hauríem de dir, no? Perquè uh -huh, en cada llengua hi ha ara, quasi, no sé si són uns 280 llengües. Clar, traduir-les a tots els idiomes. En sí, cada sí. un és diferent. I, i comparteixen un, un repositori comú, que és aquest wiki que es diu Wikimedia Commons, uh -huh. uh, on es publiquen els arxius que es fan servir, arxius d'imatge, de so o de vídeo. I totes, tots els arxius que es publiquen allà han de ser llicències lliures. O sigui, vol dir, llicència lliure vol dir que s'han de poder reproduir lliurement per qualsevol ús, inclús el comercial, uh -huh. i, i han de poder-se generar obres derivades. Mm -hmm. Això és el que fa que hi hagi un repositori d'imatges que es poden relaborar eh, i que es poden fer servir on te sigui i, i que, evidentment, és un dels principis de la Wikipedia que, que la Wikipedia, qui vulgui, pot editar-la, pot fer-ne un, un extracte o el que vulgui, no? Mm -hmm. I sí, les, les imatges es publiquen en aquest repositori, els, són els mateixos estudiants els que ho fan perquè són ells els autors i són els que poden alliberar els drets, uh -huh. i, i llavors allà es categoritzen perquè puguin ser trobades i, uh -huh. i això. Però tu ara deies que amb les llicències lliures es permet la reproducció no? i la creació d'obres derivades per a qualsevol ús, inclús el comercial. Uh -huh. Però sempre que també s'enciti l'autor i la llicència, també. Evidentment, Clar, evidentment okay. sí. Uh -huh. uh, sempre uh, s'ha de reconèixer l'autoria, uh -huh. i, i inclús si es fa una obra derivada... Uh, hi ha un segon autor, diguéssim, però s'ha de reconèixer l'autor inicial, uh -huh. o sigui, passa a ser una coautoria, diguéssim, i, i depèn de la llicència, uh, implica que que, que s'hagi de mantenir la mateixa llicència, seria el cas de les llicències Copyleft, que són les que majoritàriament es, han escollit els estudiants, no. o podria ser uh -huh. una llicència que es diu lliure permissiva, diguéssim, que ú que demana és el reconeixement i després d'una obra derivada pot agafar la llicència que vulgui. Mm -hmm. doncs, bueno, ja, ja els oients que vulguin ja poden consultar a la xarxa, aquesta galeria d'obres que deiem perquè estan publicades en el fons Wikimedia Commons, bueno, la mm -hmm. pàgina web. Bueno, jo la tinc aquí, és una mica eh, llarga. però en principi és la, de, bueno, la direm també per tots els oients, així que preneu nota eh http eh dos punts eh, bueno, eh, dos barres, perdó, commonswikimediaorg commons eh dos punts iota. Seria en principi sí, aquesta. Sí. De fet, de fet web, si no, no, no se'n recorden, simplement, jo crec que si van a un buscador i posen Wikimedia També. Commons i un cop en I... allà, Exacte. en el buscador intern, diguéssim, posen llotja, arribaran a, a, a trobar-ho. Eh? Sí, segur. I després també també estaran, per a aquells, potser que no siguin tan, tan internautes, també estaran també exposades no? les obres també al 10 de maig, em sembla sí, també, no. que també s'exposaran a la seu de Sant Andreu. Sí, el 15 serà, Exa... Ai, perdó, el 15. El 15, sí, perquè inicialment havíem, hem canviat el dia. Sí, el 15 de maig, el dimarts, al dos quarts de vuit del vespre, uh -huh. inaugurarem aquesta exposició dintre del, del propi de, de il·lustració de, del Centre de Llotges Sant Andreu, i en allà es podrà veure no només els, el que són les obres originals, diguéssim, de, de, que han fet els estudiants, sinó també una mica de de quin ha sigut el procés, alguns dels esbossos uh -huh. i, i el resultat de, de la imatge ja posada a la wikipèdia. Uh -huh. I esteu en principi satisfets amb els resultats que he obtingut de la vostra col·laboració amb, amb l'Escola d'Art de la Llotja? Estem molt satisfets, Vull dir, els, els, les imatges estan molt bé i uh -huh. estan tenint una molt bona acollida per la comunitat de, de wikipedistes. Uh -huh. s'estan posant en wikipèdies en moltes llengües uh, i, i aquesta experiència amb llotja també ha sigut com una mica un, un, una experiència pilot, diguéssim, de veure com, com podíem col·laborar amb wikipedadistes i, i escoles d'A uh -huh. i ara ja hi ha almenys quatre escoles interessades més amb llotja evidentment bueno, estem contents per les dues bandes i repetirem l'any que ve i uh -huh. hi ha quatre escoles catalanes més que, que estan interessades en, en participar l'any que ve. Clar, aquest conveni de col·laboració eh, preteneu estendre'l també a, a d'altres escoles d'art i disseny, a més de la llotja. Sí, sí, sí des, uh -huh. de, des de Micao Wikipedia podem mm, estendre això amb col·laboració amb els estudiants de prà, en pràctiques d'altres escoles uh -huh. I, a més a més, eh, també hi ha altres associacions de eh, wikipedistes d'altres llocs que també estan pensant en, en fer una experiència similar. Mm -hmm. Doncs abans de acabar, agradaria felicitar-vos perquè la vostra entitat ha guanyat el premi Pompeu Fabra de Comunicació i Noves Tecnologies d'aquest any. Mm -hmm. Imagino que també estareu molt contents. Sí, sí, estem molt contents perquè, bueno, part de... La nostra entitat, eh, diguéssim que tenim com objectiu, l'objectiu general aquest del moviment Wikimedia, que és posar el coneixement humà a l'abast de tothom uh -huh. i, a més a més, nosaltres hi afegim i amb la, i amb la seva llengua, no? A, Exacte. Al de, a a l'abast de totes les persones i amb la seva llengua i, en aquest cas, la Mica Wikipèdia fa un esforç perquè el coneixement estigui a l'abast en català i, i, i, i el coneixement que genera Catalunya estigui a l'abast amb qualsevol llengua, no? Doncs I bueno, sí. un premi com aquest, doncs, es reconeix aquesta tasca i estem molt contents. Uh -huh. Doncs moltes gràcies, David Comez, per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Aquests darrers dies l'Escola Superior d'Art i Disseny en la Llotja no només ha estat notícia per la seva col·laboració amb l'associació Amical Wikipedia, també és notícia per les seves activitats culturals. Precisament ahir a la tarda es va inaugurar a la seu de Sant Andreu una exposició que porta per lema Agitadors de Consciència. Allà hi trobareu 160 cartells originals d'una gran valor artística que han estat creats per influir i agitar la consciència social mostrant el nou rol que té el disseny en la nostra societat. Aquesta escola d'allarga tradició és una icona de la creació artística a Sant Andreu i també a la ciutat de Barcelona, no només per la seva difusió d'activitats culturals de la que ara us parlàvem, sinó també per la seva extensa i qualitativa oferta educativa que ofereix. Es poden cursar des d'estudis de graus en disseny i estudis superiors de disseny fins a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior i grau mitjà. Cada un dels alumnes que cursi aquests ensenyaments es pot especialitzar en les branques que desitgi: branques que giren al voltant del disseny i el producte, del disseny i l'espai, de la imatge i la comunicació, de les arts aplicades, de les arts visuals i, per últim, de la moda, del textil i de la indumentària. A més d'aquesta oferta educativa arreglada hi ha un altre tipus de formació no arreglada, adreçada a totes aquelles persones que de dins o fora de l'escola, que no poden assistir als cursos reclats però que volen formar-se en les diferents disciplines artístiques. Eh, és important realment conèixer aquesta gran oferta educativa que imparteix la llotja, però creiem que és més interessant i personal conèixer aquesta formació a través d'una de les seves alumnes. Segurament coneixereu la seva veu perquè estem parlant de la nostra companya Sílvia Hernández, que col·labora en el programa L'Espiral, i és que la Sílvia Hernández, a més de treballar a Radio Trinitat Véia, doncs, també estudia un cicle de grau superior en gràfica publicitària. Hola, Sílvia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Jo ho faig tot, eh? Sí, eh? La veritat que de tot, eh? Jo estudio i treballo. Exacte, exacte. Completa, eh? La gràfica publicitària és una cosa que t'ha agradat ja des de sempre o, o t'ha anat agradant amb el pas de, dels anys? Doncs la veritat és que no sé si és lo típic dir-ho, però m'agrada des de sempre. Uh -huh. Jo no he sigut molt bona estudiant i més, més que res em passava dir a l'ordinador i fent coses i en Photoshop, quan no se sabia res, doncs feia lo típic, no? Posava filtres que estan predissenyats i coses d'aquestes. I després, doncs, quan vaig acabar els estudis, doncs vaig dir, doncs vaig a mirar on donen classes de Photoshop i a partir d'aquí em vaig començar a posar en el món. Mhm. Uh -huh. Issus també ja vas entrar també ja a l'escola també, no? de, de de la Llotja? Sí, vaig uh -huh. fer altres cursos i després quan vaig fer el grau superior, doncs vaig mirar els jocs i han pagat la Llotja. Uh -huh. Segons sí. el teu pare, quina és la grandesa o la gran virtut que ha tenir un dissenyador gràfic? Ui, quina pregunta. <ríe> <ríe> doncs no sabria dir per a mateix... No sé. Segons la teva op opinió. O... Què vols dir amb la gran grandesa de tenir o, un dissenyador? O la gran, la gran virtut, quina és la... O, o, no sé, o inclús el repte que potser han de ha d'assolir encara no? el dissenyador gràfic. Bé, bueno, de reptes hi ha moltíssims, perquè uh -huh. és el que es diu tothom, no? que el client sempre té la raó i encara que tu uh -huh. hagis estudiat que la composició ha de ser així, així, així, per aquestes raons doncs el client potser no li agradarà i dirà doncs no, jo ho vull d'aquesta manera. i puc, Però no, això és un error. Però bueno el client sempre té la raó. Ja. Sempre com a dissenyador has d'intentar mm, una mica explicar-li les raons del per què fas les coses. I al final doncs hi ha alguns que diuen ah, doncs tens raó i ho veig millor com tu dius o, o hi ha alguns que s'ho fiquen entre el nas i que no. Mm -hmm. I quines altres, bueno, també més difícil, no? També que potser té un dissenyador gràfic? El com, com? Quina és la tasca, potser, que és més difícil? La tasca més difícil que et un dissenyador gràfic? Doncs... Parlant també una mica, també potser, des de la teva experiència, potser així... Coses difícils que té un dissenyador gràfic. Exacte, sí. I, doncs això, el que he comentat, és uh -huh. parlar amb el client i intentar expressar la seva idea. Uh -huh. Perquè potser... Sí, per això hi ha tants dissenyadors, no? Suposo que... De que hi ha alguns que tenen un estil i uns altres tenen un altre estil completament diferent i potser el client ha agafat un dissenyador que no té el seu estil. Aleshores, mm -hmm. el dissenyador ha d'intentar captar aquell estil i, i posar un paper, no? Clar. Mm -hmm. I Imagino... és de les coses més difícils, dic jo. Mm -hmm. Imagino que en la gràfica publicitària és molt important també estar al dia no, de les innovacions informàtiques i tecnològiques també que van sortint. Sí, sí, sobretot, perquè el que no pots fer és estar treballant en programes que ja estan obsolets. Clar. Més que res perquè tothom es posa al dia i de sobte et diuen doncs passa aquest arxiu en aquest programa i tu, doncs pues no el tinc. <ríe> doncs no, això no pot ser, has d'estar al dia sempre. Uh -huh. Sí, sí. Ara estàs al segon curs de gràfica publicitària, no? Exacte. Uh -huh. I comptant que ja estàs al segon curs i que aquest any ja és l'últim any, suposo que ja tens un ui posat en el projecte final que hauràs de fer, no? Doncs sí, tinc ja algunes idees i aviam si tot va bé. També a la lloc de donar l'oportunitat de fer el projecte final a l'estranger. Jo he escollit aquesta via i mm -hmm. aviam si tinc sort. Doncs és molt interessant, la veritat. I ja tens el sí. pensat o, bueno, ja doncs, tens una pluja sí. d'idees, no has fet, per lo menys. Bueno, com, com jo m'havia de presentar per, per aviam si em deixàvem fer el projecte final fora, doncs he hagut de, mm -hmm. de dir una idea, no?, i la meva idea ja ha sigut de renovar la marca corporativa del Zoo de Múnich, d'Alemanya. Uh -huh. Un tema molt interessant. Sí, sí. Sí. Un cop ja hagis ja obtingut eh, el títol, la, ver la veritat és que amb aquesta especialitat de la gràfica publicitària podràs accedir a un gran ventall d'estudis universitaris i també, de, també tindràs també moltes sortides professionals. Quin doncs, camí és el sí. que t'agradaria seguir? Doncs, aviam, això és depèn, no? Sempre un dissenyador gràfic, doncs, normalment li agrada ser freelance, que anar pel seu mm. rotllo i mm -hmm. treballar aquí, treballar aquí, anar agafant treballs i anar fent-los. O si no, doncs a mi m'és igual, a mi el que em donguin, perquè mm -hmm. jo estic còmode en tots els aspectes. Mm -hmm. Mm -hmm. O sigui que <ríe> en realitat em donaria igual o treballar pel meu compte o si no estar en una empresa de disseny gràfic i que, que em vagin donant treballs. Però, per exemple, en empreses de disseny gràfic, o de design webs o inclusió que sent en el sector xi més editorial o audio audiovisual, això també t'agradaria també potser treballar-hi, no? Sí, però en, a mi no personalment cara... Sí, perquè en audiovisuals tampoc toquem tant a, a la a gràfica publicitària, a hauria d'agafar un estudi complementari o de ja. web també hauria d'agafar perquè web abarquen moltíssimes branques i, uh -huh. i és impossible aprendre-ho tot en un curs. ja yeah. Aleshores, clar, s'hauria d'especialitzar una en allò i continuar estudiant. Uh -huh. Doncs sí, la veritat que sí. Doncs, Sílvia, moltes gràcies per explicar-nos no. la teva experiència formativa a la IOTJA. Que, que vagi molt bé per l'hospital. Moltes gràcies. La que hem d'esportarà fa uns momentets a, a, a la Sílvia. Moltes gràcies, Sílvia. Gràcies, Déu Adéu. adéu. Al llarg d'aquest reportatge hem vist que les disciplines artístiques que s'imparteixen a l'escola d'art i llotja poden ser un encàrrec laboral, tant com hem vist amb el cas de Viquipèdia, o bé que poden obrir nous horitzons professionals als seus alumnes, com hem vist amb el cas de la Sílvia Hernández. Però si una cosa té clara aquest centre és que l'art i el disseny no només han de ser un treball, sinó que per sobre de tot han de constituir un instrument de diàleg i reflexió que ens ajudi a créixer com a persones. Molt bé, doncs senyores, senyors, ja som a cap de setmana i el cap de setmana doncs, en aquesta casa vol dir esports, vol dir futbol, vol dir doncs, l'equip de Ràdio Trinitat Vella que està preparada per oferir-nos la retransmissió del partit que aquest cap de setmana doncs, enfrontarà l'Urihuela amb el Sant Andreu. Això ho parlarem d'aquí uns minuts. Ara fem una pausa i tornem amb aquesta informació. Fins ara. Sensy Cià a tots els meus moments, Ignora tots els mans troba la porta dal camí della illusio Necessitem herois sensibles, reforços. Si tot et porta molt dur pensaments que sempre t'han acompanyat, dóna la volta al teu món. La vida esteva, teva, els somnis s'han de S'ha sigut el Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio del districte de et fa 6 whatever. Sesos i fricta Santa Andreu de Palomar. Radio Triitat Vege des amb la primera emissora local d'òsics i electrònica Ja veu la informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah, tot un poc. Doncs ja tornem a aquí i, tal com us deia fa un moment, doncs, parlem amb en Pol Gustems, que és el responsable o un dels responsables de la informació esportiva aquí en aquesta casa. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns què és el que ens prepara aquest cap de setmana, perquè sembla que haurem d'anar cap a terres valencianes, no? Sí, anar cap a, cap a Oriola a veure què fem en aquesta jornada. Vaja, eh, podríem dir que no ens haguem de jugar massa cosa, ja ho sabem, eh, que queden un parell de partits, jornada 37-38, eh, que no tenim opcions a, a playoff com tenen altres equips, però bé, eh, un, un viatge maco, un, un desplaçament atractiu, si més no, per anar cap allà i treure un bon resultat contra un equip de la part, de la part alta que costarà de, de guanyar, per tant, també podríem Sí, en els... Home, com a mínim hi ha un equip que pot uh, afavorir que altres equips catalans doncs, uh, puguin fer playoff i bé, sense massa novetats en l'equip, intentar anar a domicili que sempre ens costa més una que, que jugar a casa i a veure què traiem sempre costa molt al Camp de l'Oriola, un equip molt fort que recordo l'any passat també, últimes jornades també va venir aquí al, al Narcís Sala i ens va, ens va fer molt de mal per tant, home, una mica de rebenja també estaria bé, encara que no eren els mateixos jugadors, i vaja, un partit, un partit més, només en queden dos, i ja acabar aquests dos partits i pensar en l'any vinent. Doncs a veure, perquè només queden dos jornades, no? Sí, són dues jornades, eh, sis puntets, home, hi equips catalans que juguen cosetes, per exemple, el, el Badalona, que es contra el Reus, que si guanya, jo diria que... si guanya, després ha d'anar a fora de casa, crec que a Xàtiva, uh -huh. eh, i vaja, té que, ho, té, ho té molt bé per acabar en zona de playoff, també hi ha en Llagostera, i ha equips catalans que s'hi juguen coses, desgraciadament, eh, Massa Andreu no, no és així, tot i, tot i això, ja ho va dir que el Montefa fa setmanes, no? que encara que no jugessin res, en aquests últims partits posaria l'11 més titular que té, l'11 clar, l'11 de sempre per intentar sumar els màxims punts i intentar fer plaça de Copa del Rei. No sé molt bé ara mateix com tenim el, eh, la resta de grups, perquè depenem d'altres equips, d'altres grups per acabar fent Copa del Rei. Això ens ho dirà el Frederic Moniente segurament dilluns a, a proves d'Esport, però eh, això mm, ho tenim bastant fotut. Ho tenim fotut uh -huh. perquè, clar, no, no hem guanyat els partits que ens, tocava, que ens tocava guanyar i això implica que ho tenim més complicat del que, del que voldríem. Uh -huh. I després, quan acabin aquestes dues jornades, doncs, seguir el que fa el juvenil, que aquest sí que tindria possibilitats, no? Té més possibilitats. No, no, són dues jornadetes i, vaja, si som, sumem els, els sis punts, jo crec que encara hi hauria opcions de Copa del Rei, eh? Però, clar, depenent de moltes coses, del que facin resta d'equips d'altres de, de, grups, eh, és molt... intervenen molts factors i vaja, també hi ha ganes no, de poder-hi jugar l'any que ve, però crec que estava complicat perquè teníem fa poc 50 punts i no, i no arribàvem i hi havia molts equips que estaven per sobre, per tant havíem de fer una remuntada i no l'hem feta, per tant queden 6 punts i crec que no seran suficients. I pel que fa a la resta d'informació esportiva? Mira, doncs tenim també polo que tenim tant partit de, de noies com de nois, ja ho, ho sabem, les noies juguen per la part alta, juguen demà a, la, a dos quarts de sis contra el Sabadell. És, la, és, el, és el partit clau, perquè el Sabadell és el, és l'última jornada ja de, de liga i el Sabadell eh, és el primer líder eh, ja campió de, de la categoria. Per tant, si poguéssim guanyar ja superem el... el el, el matar-ho al tot a la classificació eh, i per tant podem quedar segons si no aconseguim guanyar llavors ja ens quedem en, en segona posició uh -huh. eh, i per cap als nois també juguen eh, una hora després al el Terrassa, els nois lluitant per la zona més mitjana de la taula sense cap més eh, alternativa que sumar victòries i, i ja està Molt bé, doncs hi si tens alguna cosa més a comentar-nos? No, no, fins aquí l'esportiva recordem també la muntanya que està jugant al playoff Uh -huh. però per, per baixar, dir, sempre jugant les garrofes a, per baixar a tercera divisió, i res, les noies a dalt, de waterpolo, els nois cap a zona mitja, i el Sant Andreu juga diumenge a les 6, recordo un altre cop, jornada unificada, eh, jugant uh -huh. tots a, a la uh -huh. mateixa sí, sí. hora, tant a la Badalona Reus com a l'Oriol de Sant Andreu, tots a les 6 de la tarda. Uh -huh. Doncs haurem d'intentar de... tornar a posar-nos en contacte amb pel Paul Augustin perquè perquè ens expliqui doncs, uh, més informació uh, el que podem fer és uh, escoltar una mica de música i tornem tot seguit Fins ara Doncs, tornem a recuperar en Pol Gustem, el que ens faltava era saber si el, aquest diumenge el partit eh, ah. serà retransmès per aquesta casa, oi? Doncs finalment crec que, crec que no, que no podem viatjar no. cap a Oriola, fallarem eh, per segona vegada la temporada. No. Vam fallar la primera volta per anar, diria que a un tinent, i ara farem per anar Oriola, i vaja, farem la cloenda de transmissions la setmana següent, perquè no tenim ningú disponible per anar Oriola, la farem no. la setmana següent al partit de casa. Uh -huh. contra, crec que és la València en Estalla, que és última, última jornada i, i vaja, fer el comiat de, de, de temporada a, a la ràdio. Molt bé, doncs el que sí que sabem és que dilluns a les 6 de la tarda sereu aquí per explicar-nos com ha anat tot, no? Exacte, exacte, per saber com ha anat el Parc d'Oriola, esperem que en victòria i tres punts per l'equip de Petibel Monte. D'acord, doncs, Pol Gustin, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem dilluns. A tu, Jordi, bon Molt dia. Molt bé, vinga, bon dia. Molt bé, doncs ens queden ara mateix uns 5 minuts, jo diria, per acabar el nostre programa i el que podem fer ara mateix és anar ja directament en el que és la nostra habitual agenda. Coneguem, doncs, quines són les activitats, quins són els actes que podem gaudir aquests dies. Ara podem parlar-vos de del GAM, que és el grup d'ajuda mútua i que eh, ens ofereix la possibilitat de cuidar Cuidar-nos per cuidar-nos, a la biblioteca de la Sagrera Mariana Clotet. Doncs sí, és un grup de persones amb una mateixa situació, tenir cura d'un familiar dependent físic o psíquic, volen crear un espai on poder abordar i compartir experiències i ajudar a disminuir l'angoixa que aquesta situació els provoca, també intenten ajudar a interioritzar i a exterioritzar el procés de dol. Els objectius són doncs conèixer-nos millor nosaltres mateixos, trobar la comprensió d'altres persones que pateixen la mateixa situació, oferir i rebre suport emocional entre els membres del grup en moments de dol i poder-no treballar, saber escoltar i expressar-nos, facilitar intercanviar informació, acompanyar i reforçar la pròpia identitat i organitzar activitats i trobades amb professionals. Doncs recordeu que això es realitzarà avui eh, i que avui es estarà dedicat a informar les persones interessades a formar part d'aquest grup per part de les seves coordinadores, la Carme Ros i la Lídia Giral. Serà a la sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I ara, com sempre, doncs, eh, us refem un repàs de quins són els patis escolars oberts que podeu trobar els diferents barris són espais de lleure compartit, patis oberts a les escoles, com és el cas de l'escola Baró de Viver, del carrer Tucumán número 1, que demà de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda estarà oberta també l'escola Ramon Barangué III, al carrer Villà Barsino 90, que heu d'entrar per la Porta Groga, i també estarà obert dissabte i diumenge d'11 del matí dues de migdia. Una altra escola, l'escola Bernat de Buil, al carrer Mollerusa número 1, demà estarà obert al seu pati de 10 a 2 del migdia. Uh, també d'altres escoles a comentar-vos, doncs, per exemple, l'Escola Ignes i Iglesias, el president Torres i Bages, número 108, l'Escola El Segre el carrer Costa Rica, número 26, que seran obertes tant l'Escola Ignes i Iglesias com l'Escola El Segre, diumenge d 11 a 2 del migdia. També hi ha altres escoles, com per exemple la Pompeu Fabra, que es troba al carrer Olesa, número 19 i mm, per comentar-vos més coses doncs ara mateix el que fem és apropar-nos a la Nau Ivanov perquè allà continua fins diumenge una exposició que està tenint molt d'èxit i que es diu Solituds, petites històries en blanc i negre Doncs si sí, la Nau Ivanov de la Fundació La Sagrera al carrer d'Ondobres número 28 us ofereix fins aquest diumenge l'exposició de fotografia Solituds, petites històries en blanc i negre de Jordi Aimamí Solituds, és només un intent de reflectir alguns d'aquests estats i sentiments mitjançant la fotografia doncs, de Jordi Aymami. Per obtenir més informació podreu adreçar-vos a la pàgina web www.fotosagrera.es i l'entrada totalment de franc. De franc. <ríe> vale. Doncs també comentar-vos que ja, uh, ja, ja s'ha posat en marxa, de fet ho va fer el dia 1, la novena edició del Ficat alçat torna a l'aparador dels escèniques amateurs del districte de Sant Andreu,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 doncs dir-vos que eh, dins d'aquesta novena edició del Ficat alçat hi ha un calendari d'actuacions. Avui a les 9 de la nit hi haurà la companyia de teatre Naia amb la representació d'un marit ideal, que és una comèdia i una estrena. Demà a les 5 de la tarda els diables de Sant Andreu representaran en clau de sol una comèdia una... Una representació familiar musical Que també és una estrena I una altra estrena serà la diumenge A les 12 del migdia Que la companyia Tardor Lluminosa Ens oferirà cançons per no oblidar Doncs dir-vos que el preu Per cada sessió és de 9 euros eh, 7 euros si aneu en família I l'abonament es troba Entre els 21 euros Si aneu a 3 espectacles Més coses per comentar-vos La plaça de Massades acull aquest diumenge Un mercat de segona mà el primer diumenge de cada mes la plaça de Massades al barri de la Sagrera emprena el seu dia d'una manera diferent, acollint en el seu petit recinte a l'aire lliure el ja tradicional mercat de venda, intercanvi i exposició de joguines, especialment trens i cotxes de segona mà organitzat per l'Ajuntament Ferroviari de Barcelona en aquest mercat d'accés gratuït i regna un mercat ambient col·leccionista que converteix per unes hores la plàcida i tranquil·la plaça de Massades en un recinte de sobte posseït pel bullici, el moviment i un caràcter gairebé festiu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Cristina, per aquesta informació i també donem les gràcies al Ricardo Roman Losada, a en Guillem Garcia i al Francesc. Nosaltres, que marxem, ens retrobem la setmana que ve, que passeu un bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-seu.